А пускав її у світ я, і тятива при тому дзвеніла і грала теплою мелодією. Тоді місяць не жахав мене, бо й сам бачився налитим світлом, а дерева, облиті промінням, ніби заквітали, а земля і трава і споруди загадково осинювалися. Тоді моє тіло аж співало, приймаючи потоки сяйва, і кожен м'яз та вудо співали і безвідмовно корилися мені. Тоді пропадав вистежувач, котрий безшумно ступав за мною в часи занепаду. І вистежувачем ставав я, бо світ вражав мене дивною, ніколи не повтореною красою. Бо все в ньому ставало чудове. І вигін стежки в траві, і тепла гама квітучих трав, і полиск плеса, і листяний убір дерев, і роса, і лінія гілки, і дивовижне сплетіння віток, і форма листка, і елегантні звивини стебел, і барви землі неба людського вбрання і очі жінок, і їхні м'які ніжні голоси, і поблиск в чоловічих очах, і краса людських чи тваринячих тіл. Тоді не думав про змінність та перехідність чи тлінність, бо краса мала стільки перехідних, вишуканих і безподібних зарисів, стільки перелиття, безконечного і вічно незвіданого, що я не міг не бачити в ній пазнаки вічного. І це вічне не було небуттям, а таки буттям. І тоді я починав сумніватися у вічності небуття. Бо коли вірити, що вічним є те, чого нема, то й ціна тієї вічності тільки провидна. Водночас вічність краси бачилася Риму. Зримо відчувалася і зримо розумілася. В паутині я бачив дивовижно вишуканий візерунок, як і в округлостях павучого тіла, чи в химерно зламаних ногах. А який дивовидний зараз клався на тіло павуків. Як дивовижно прикладалися одне до одного пір'я птаха. І які чудові були розкладки на них барв. Тоді відчував, що очі мої тремтять, пасучі форми і барви живого світу. Що пальці мої здатні творити чудеса і що тіло моє не холодець, який може розпастися, а таки посуд для живої води. Найповніше таке відчув у 1556 році у селі Двірці, коли починав писати і малювати Євангеліє. Всі оті звивини, озори, рамки з орнаментом, сплетіння ліній я вибрав із живого світу. А коли творив образи, спершу клав фарби на липову дошку, дотримуючись належних приписів іконописцям але водночас даючи повну волю у розміщенні бар, через що ікони мої, не порушуючи приписаного канону, починали світитися і грати. Я дбав, щоб у них була присутність Божого живого світу та Його вічної краси. Після того перемальовував малюнка на пергамент. І на пергаменті той виглядав іще ліпше. Бо коли малював, відчував, що світло сочиться із моїх очей та пучок пальців. І що жива вода, якою увесь був налитий сам, переливається у кольори, узори, лінії. Навіть кожна літера для мене, коли її виписував, набирала осібного чару вічної вроди. А коли я, вичерпаний, здумілий, обессилений, після денної праці падав на ложе, у мені грало щастя, що нуртувало ясними водами в серці, ніби холодне джерело, поступово знову заповнюючи все тіло.